Nagy városi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat! Négyen vagyunk a stúdióban. Kolongyi Gábor hozott két vendéget, kis Istvánt és Sarany Gábor, ma kifejezetten civil beszélgetést fogunk kezdeményezni, hiszen Egyedül Gábor az, aki minősített szakért építész, és az urbanisztikának hát beavatottja tulajdonképpen. Mi hárman pedig ugye civilek vagyunk, én ugyan inkább kérdezni fogunk, és a téma, amit hoztál két barátodat, az, hogy hogyan látszik Budapest polgár szemmel. Ugye ebből nem nagyon sokat beszéltünk, mi mindig ebben a műsorban kicsit tudós szemmel, kicsit szakértők szemmel szoktunk beszélni, esetleg egy picit a politikus megközelítésében, és viszonylag kevés szó hallatszik arról, hogy van olyan az, aki itt él, az hogyan érzi magát, mit lát. Én azért mindjárt fölhívnám a hallgatóink figyelmét, hogy nyugodtan hívjanak bennünket, és kapcsolatjanak majd be a beszélgetésbe. Két telefonszámunk is van, ha van kedvük persze, 489-099-99, illetve mobilon a 30-as, 98 akár SMS-t is küldhetnek. Igen, hát eddig a civil aspektus a műsorunkban úgy jelentkezett, hogyha ticsit hallgató betelefonáltak, de még után, hát mégiscsak egy civil rádióról van szó, nagyon fontos ez a téma, hogy maguk a város lakói, akik nem valamilyen szempontból foglalkoznak a várossal, hanem itt élnek, mondják el, hogy mit éreznek, hogy érzi magukat a városban, és nekik mi a véleményük arról, hogy ez a város jól működik, rosszul működik, és úgy érzem, úgy érzem hogy ez, a, ez egy alkalom arra, hogy ezt megbeszéljük, és ezért is talán remélhetően a, a tisztelt hallgatók is aktívan fognak részt venni a mi műsorunkban, hiszen akik most itt ülnek, ők ő, ugyanolyan hallgatók, mint, mint akik a, a rádió másik oldalán vannak. Tehát remélhetően ez a fajta megközelítéssel, hát most idézően mondom, alulnézetből, de hiszen mi, mint polgárok, a, akik a város lakói vagyunk, e, alapvetően azok a e, beavatkozások, amiket a szakemberek kitalálnak, ezek miértünk történnek? Polgárokért. Hát az az alulnézetből ez egy elég szerencsétlen megközött. Igen, nem is, nem is, az is idézőjelben, mert hiszen e, pontosan, amit most mindjárt ki is korrigáltam, hogy, hogy a város lakóért, a város polgáraiért történik mindaz, amit a szakemberek kitalálnak, megvalósítanak, tehát alapvetően ezek a a vélemények, és ezek az érzések a legfontosabbak. Lesz a messzebb polgár ezt nem mindig így érzi. Hát igen, elég nagy baj, hogyha, hogyha nem így érzi. Tehát, ugye régen az volt, hogy a, a szakmai szempontok minden majoráltak, és valaki azt mondta a szakmai szempontból, hogy ez úgy van, akkor az összes többi az hozzá nem értőnek számított, és akkor azért nem lehetett beleszólni. Most meg a pénz. A másik oldalon, amelyik mindent meghatároz. Tehát mindig van fajta fő vonulat, amelyik ezt a fajta aspektust, amelyik a civil aspektust, tehát a, a város lakói, a város polgárai, hát a polgárszó és a poliszból, a város szóból származik, ö, valahogy elfedi. És ez, ami, e, amiről ez a mai műsor szól, hogy mégis hogy gondolják a uh -huh. polgárok. Na és hogy gondolják, Kis István? Hát, én úgy gondolom, először is lehet, hogy a Gábor már az előző beszélgetésnél mondtam neki, hogy lehet, hogy engem nem jól válaszod de azt mondja, hogy mégiscsak, mert én végülis ilyen félig, meddig falusi életet élek, mert Albert falván élek, ami ugyan Budapestnek része, de hát már lehet, hogy az is egy kritika, hogy nekem a városba bejönni az, amikor egy nem tudom, falusi néni bejön, és itt rácsodálkozik dolgokra, mert a Fehérvárjút környékén lakom, és hát a körtérig bebejárok, ha nagyon muszáj, de onnan tovább már, ha csak nem muszáj, nem megyek, mert hát talán ebben van már némi kritika is. Meg a másik szerencsém, hogy egy kifelé dolgozom, tehát ki kell nem nagy téténybe, és elég közel vagyok. meg, ez egy fontos megközelítés, ami nagyon sokszor úgy beszélünk Budapestről, hogy Duna, meg a belső kerületek nagy körült Mondjuk, hogy a, a a régi Budapest határa, tehát mit tudom én, a Városliget és a másik oldalon még a belbudai részek, pedig Budapesten több ember él kívül, már csak területileg is, hisz ami körül van, az, az sokszorosa annak, ami belül van. És talán több ember is él ott. Igen, hát ötvenben történt ez, ha jól tudom, hogy Igen. nagyon ilyen vízfejet csináltak ebből a addig jóval kisebb fővárosból, és hát mondom, én szerencsés vagyok, milyen kertes részben lakom. Több meg közlekedek, ahhoz tudok inkább hozzászólni, autóm nincs, nem szeretem az autót, büdös, zajos, tudom, hogy néha kell, de hát az előző beszélgetésben is épp arról beszéltünk, hogy hát mikor várok villamosra, buszra, szoktam figyelni, hogy egy autóba hány ember ül, hát mondjuk tíz autót, mondok, abban ba egy emberül mindig. Egy-kettőbe egy, kettő, és hát, hogy négy emberül olyan, nem tudom, minden ötvenedik autó, úgyhogy valahogy már ez is baj, de hát itt akkor magunknak kéne változtatni a felfogásunk, hogy ez ne így legyen, hogy nem tudom, két sarokkal arrébb dolgozik valaki, és akkor, mert egy vödröt el kell vinnie, autóval megy, szóval magam látok ilyeneket ott az utcánkban, meg hallok ilyeneket, úgyhogy ez szörnyű. Hát ilyen konkrét az rá rátérve, engem az, az zavar dolgok, vagy a városvezetés, meg, meg ügyintézések, hogy már az országban is úgy van azért többnyire, hogy nincs sem, semminek egy személyes felelőse. Most eszembe jutott az, hogy hogy ugye ez a villamos cirkusz a kombinóval leszakadt a vezették, nem zárodott az ajtó, elájultak az emberek, mert olyan meleg van benne, nem rendelték légkondicionálóval, meg nem tudom micsoda, és akkor nincs egy olyan, hogy Szabó János ment ki a Németország vagy Ausztriába, ő rendelte meg, és akkor kérem szépen, hát ő felelős ezért, hanem majd változtatnak, szerelnek be ez az amaz, és akkor szóval nincs, nincs semminek fel, mindent úgy kennek, fennek, na ez, ez az egyik, ami zavar, hát a villamosban meg pláne az, hogy hát a, szerintem nem is jók ezek a villamosok, mert látom öreg nénik, betegek, hát húzzák, tolják, hogy föl tudjon egy székre ülni, mert mit tudom, másfél méter magasan vannak az ülések. Igen. Igen, hát ö, egyszer ke, meg kell próbálni. Tehát könnyű velem, ugyan az... bemenni a villamosba, de A Meg lemászni a hely, hogy nem lehet, nem lehet, egyszerűen Igen. tényleg föl kell mászni az ülésekre. Ez érdekes. Hogy... ott egy van ő. hely, a, a, a, ahol a közvetlenül az Sova ajtók mennyi. vannak. Ja. Én, én, én ugyan nem vagyok Albert Falvá, csak a 12-ek mert akkor nem, majdnem olyan ritkán megyek be, mint, mint Albert ne. Falváról, úgyhogy még nem volt dolgom a kombinóval. Nagyon meggondolom. Én se sokszor utaztam rajta, azt is próbálom elkerülni, mert mondom, olyan, olyan egész ilyen akropatikus jeleneteket látni a villamosba, sajnálja az de van egy kérdésem, hogy ö, van -e emléke arról, amikor Albert falva esetleg még Különálló falu volt. Hát nekem már nincs, mert 53-ban születtem, de, de szóval akkor még hívjárt ki. És sokáig egy... járt még kihív? Igen, hát azt hiszem, hogy a 70-es évekből indult Igen, a hév, igen ott fordult meg. Gyerekkoromban még ott, igen. ott volt. Uh -huh. hév. Na például igen. az is egy óriási hiba volt, egy hatalmas hiba volt. Az volt. Igen, igen. megszüntetett, hát az kiment egész uh, török Törökbálint. Bálintig, akkor kiment, nem tudom én, messze nagy t túl, meg és az még jó volt benne, hogy akkor nagy, ö, ilyen ö, mindenféle termesztettek az emberek a város szélén, hatalmas peronyai voltak, és a kofáknak ö, külön Mint volt égen, egy szín, félre sír, tudott állni uh -huh. itt az akkori kispiacnak, nevezett most Kála piac beálltak oda ezek a hévek, és onnan ontották a friss árut. Hogy Tehát. ez szándékosan úgy volt egy vágány csinálva, hogy felszállassanak. Volt a... igen. Volt olyan. Ez azért döbbenetes. Sőt, húzott magával, hogyha megrendelték ilyen kis teher, ilyen nyitott vagont, és akkor abban bepakoltak a kofák. Úgyhogy... Meg hát egyszerűen az annyi embert el tudott szállítani, most egymást jérik a buszok, három-négyféle busz jár ki oda, és ilyen karavánba jönnek a buszok, hogy a sok embert reggel be tudják hozni. Mm -hmm. Az meg mit a negyedé óránként jött egy hév, jó, megtömték volt, vagy hat-nyolc kocsija és beszállított. Ez óriás hiba volt a híveket megszüntetni. Mm -hmm. Hát világszerte, reneszánsz van a tömegközlekedés, az elektromos tömegközlekedésnek, és már beépítették a helyét, vissza se lehetne tenni, úgyhogy... Az a, ez a, engem ez nagyon izgat, ez a, ez a termelőknek, ez a kapcsolata közlekedésen, mert ugye ma, ha nincs valakinek egy kis terautója, vagy valami, akkor meghalt és a, ezért a legtöbb kiskert tulajdonos, aki végülis annyi annyit tudna termelni, hogy kis kiegészítésre jusson, vagy esetleg éppen meg is élne belőle, ha mondjuk egy kertje vagy hát valamit. Sőt, so, so, mondok még mást is, hogy Budafokon is van egy piac, Igen? oda pedig egészen mohácsról jöttek föl kofahajok, még gyerekkorok Hajóval, hajóval hozták fel az kikötött, mit tudom én, egy-két kikötőbe. Na most engem igazából az érdekel, hogy most Budapest másfél milliós. Akkor, amikor ez volt de ettől ugyanennyi ugyan volt. volt tehát jó, egyszer kicsit fölnőtt aztán szélevet. Hát tulajdonképpen oszt... az az áru mennyiség, az ma is ugyanúgy el kellene, és arra szükség lenne. Csak de... ez ma valószínűleg Spanyolországban hozzá. És ez a különbség. A, a és, és közvetlenül volt, tehát nem ment hát hat kézen az áru, hanem a Marinéna hátán a kosárba mm -hmm. fölhozta, ami szerint, hogy ráadásul friss árut árulnak. Teljesen kapott friss. Ja? Kikötöttek ott ezek a kofahajók Budafokon, és akkor direkt erre specializált kocsik voltak, amik hordták föl a. Ez mennyi idő alatt föl? Hát gondolom jó hajnalba el kellett hajnalba. indulni, már gondolom hajnal kettő-háromkor, uh -huh. hogy mire itt a 7 8 beindul a piac fölérjen. Úgyhogy hát ilyen dolgok is voltak. Hát, itt a héthez annyit tennék hozzá, nagyon jó, hogy ez elhangzott, mert többször ugye mondtuk ebben a műsorban is, hogy a a metró, mint olyan hogy ez eredetleg azt szerint a nagyvarasú vasút metropolitán révé. Ö, de a metróra még egy zacskó zöldsége is nehéz főszámítani. De most nem én, én azt, én azt, azt más más mondom, hogy a, a, a nagyvarasú vasút mm -hmm. az nem azt jelenti, hogy föld alatt megy, mm -hmm. hanem nem. bent a város központjában, hogy a föld alá, mert ott nem, nem, nem, nem, nem tud máshol nem menni, de egyébként nem. a föld felszínén, mm -hmm. ott, ott, ott mm -hmm. hívnek hívjuk, vagy éppen Berlinben, ha magasvasúrként, vagy éppen Bécsben is magasvasúrként is megy, hogyha éppen arra van hely. A Berlin-i ugye az is elég tágasan mint a modernebb kocsiai vannak, mint a itteni hívkocsik, de tágasak. Be, biciklivel bárkivel <coughs> megy, például ott nincs ebből gond. Arról nem beszél, hogy lelkileg mennyivel jobb utazni, már arról nem beszél, akinek ilyen bezártsági mm -hmm. betegsége van, de hogy egyáltalán lát az ember, nem kell világítani, olvashat az ember, természetes mm -hmm. fényben, minden És valószínűleg, hát ez elért ez Gábor, biztos olcsóbb is megépíteni, mint ha egy gyermek. Ha csak rá kell nézni a Morozibon kötélék óriás gödörre, ami olyan mély, mint amilyen magasak egy mellette a ház. uh -huh. Jó. Szóval. Hát valóban ez az, ezben, ez minden további nélkül rámegy a rendes vasúti pályára, hát, és pontosan. utána lemegy róla. Tehát hát ez helyen össze van kapcsolva. Hogy Budapesten ezek a lehetőségek uh -huh. adva vannak, hiszen a Mávnak a területei, vonulai keresztül Kassul sz szerdelik a várost, uh -huh. tehát kihasználható lett volna, nem feltétlenül magas pár, meg ott mondjuk megy a vonat, hanem a terület, ahova lehetett volna még két simpárt tenni, és, és nyugodtan minden tovább nélkül hogy töredék összebből megoldani magát a problémát. Mert egy előkészített a meg, uh -huh. megállók nagyon közel vannak egymáshoz. Tehát, uh -huh. mire a szerelvény földússul, uh -huh. meg is állhat. Uh -huh. Például a moridzsi körtél és a Gellértél között. A valószínűleg igen, a szerelvény <gül> végigéri <gül> végig majdnem a végig távolság. Jó, hát egy a, kis A hogy majdnem, hogy a egyik, a másik, másik Én azt hogy a négyesmét kocsai elég. Kicsik lesznek, vagyis rövidek. Tehát ez egy ilyen minimetró, vagy mi a fene, ha minden igaz. Hát most, nem, ez akarom, nem olyan lesz, mint a régi. Nem akarom egy, elvenni. Kettes, a kettes, meg egyes metro, vagy hármas metro. Ugye ar arra utal a, a Gá Gábor ő is Gábor, hogy arany az Gábor. arany Gábor, hogy ez jó, jó vagy egyébként. <laughs> hogy földalatti egy a csinálnak a metróból, Igen. tehát ugye ez nem egy gyors vasútként kéne funkcionálnia, Igen. Mint ahogy tudjuk, a héví gyors vasút lenne, de ezzel szemben mindenhol megállítják, óriási összegekbe kerülnek ezek az állomások, és tényleg az amire megindul a meg és megindul. is állhat. Tehát fel se tud gyorsulni a szerelvény. Uh -huh. Tehát sok. Na aztán én áttérnék teljesen más témára, de ott is személyes felelősség, nem tudom, azt, hogy lehetne megoldani. Lehet, hogy ilyen. Pici ügynek tűnik, de engem nagyon zavar, és hát elég sok más városban jártam, ahol nem látok ilyet. Ezek a falragazgatások, hirdetések engem nagyon zavarnak. Arról nem ez, hogy nagyon ronda, tönkre teszi a falat, az oszlopokat, mikor kaparják le, lemegy a festék, újra kell festeni. És mikor fújja a szél, esik az eső, leázik, viszi a szél, szemét van belőle. De valahol is égetik. Ja, és akkor földgyújtják. Valaki szórakozik, már látom, öngyújtova meggyújtja, és akkor lobogat. Például a béka elő aluljáróba. Ez a mánia. Meg fogják valahogy a Te gyújt... vagy, tehát neked. Igen, és nálunk vas... a hévre. Olyan réteg van. lángol az egész, és az egész dízburkulattól kezdve minden porigég. Még Na a, a világ Ez matestet. egy nagyon jó tulajdonképpen, nagyon jó. E kontrasztos, ahogy laktok, mert ugye Albertfalban igen. az kázi déli, dél és a kázi kázi falu. Meg Tehát is egy falu volt, a, ott de most hát, a, hát. a, a, a so, lakótelepen laksz? Sokan még mindig a... falunak hívják, de ö, azt hiszem a, az 50-es évektől lett... A lakótelepen laksz? Nem. Nem. Laktam a lakótelepen, méghozzá a csarnok fölöli oldalon, de elég volt. Tehát most, most végül is sikerült ott fenn a faluba egy kis házat örökölnöm. Még 2000-ben. Ugye azt én ott rendbe raktam, megcsináltam. Mondjuk tulajdonképpen én 41 éve Ó, ott... Van egy telefonálunk. Igen. Ha van egy ilyen fejallgat, azt meg. No. És akkor halljátok ti is. Halló. Jóanokat kívánok. Rákos Kereszt beszélek, és elnézést, hogy itt a a témát csak itt a, a tömegközlekedés ö, és egyéb alternatív közlekedési ö, ö, témák kapcsán eszembe jutott egy dolog, ami lehet, hogy, lehet, hogy tudnak segíteni, vagy, vagy esetleg, ha nyilvánosságot kap, akkor történik valami. A <kül> lényeg az, hogy a szolnoki vonal ö, mellett lakom, és amikor felújtották ezt a vonalat, ö, hogy gyorsabb legyen rajta a közlekedés, stb. stb. Akkor betöntek alatta egy gyalogos biciklis aluljárót. Na most nem tudom, hogy ezt így megteheti a máb, most már az, ezek után persze fölötte járnak át az emberek, ami sokkal baleset veszélyesebb. Nem tudom, hogy van-e. Most a síneken át járnak? A síneken át? Igen, igen. Járó? Nem építettek egy mondjuk egy felüljárót? Nem, ez ezzel be se jutott. Ez egy rendes kis alagút volt, amit lehetett használni gyalog és biciklivel és egyszerűen megszüntették. Szóval lehet -e ennek utána menni, mert egyszerűen ki lehetne, tehát nem, nem törték össze, hogy úgy mondjam, hanem ki lehetne ezt akarni, és akkor lehetne újra használni. Hogy ezt egyszerűen betömték? Igen, igen. Hát, bocsánat, hogyha Jó. <síns> olyat mondtam, hogy ha van ott szakember, aki esetleg ezügyben tudna hát... ötletet adni, akkor én szívesen utána járok ennek, vagy, vagy írok, vagy akármi, de de sokan sajnáljuk, hogy ez így történt. Szóval... Gábor, nem szerinted hogy építené, ez kie, kie tartozik? Ez nekem az agyom, hogy, hogy ez nem ez, önkormányzati. Ez egy elég elképesztő történet, de mégis azt mondanám, hogy az önkormányzati képviselő meg kéne keresni, Aha. csinálja már valamit, ha már ez a képviselő, Aha. és a, nagyobb a súlyú a dolognak, hogyha onnan indul ki egy kezdeményezés, mint hogyha alakok írnak, mert azt a máv itt tartja, ott ide rakja, oda rakja, az elva intézve, de hogyha az önkormányzattól jön egy megkeresés, akkor azt nem tudják csak úgy eltüntetni, a, sok, a többi mellé rakni. Tehát én mégis azt mondanám, hogy meg kéne keresni a helyi önkormányzat képviselőt, okay. és neki jelezni a problémát, jó, jó. és ő, ő továbbítsa ezt. De utána én úgy gondolom, hogy lehet, egy kicsit lova és az önkormányzati képviselő nyakán, hogy ezt végig is tudja Hát meg -e? természetesen igen. igen, ez egy kedves témája a képviselőnek, ha hogy ezt meg tudja oldani, akkor mondhatja a legközelebbi fórumon, hogy valamit megoldott. Tehát szerintem ez, ez egy olyan dolog, ami még előnél is fognak ki. Csak arra gondoltam, hogy van ott önök között valami olyan szakember, aki azt tudja a kapásból, hogy a már csinálhat ilyet, így olyan hatalmúra. Ez, ez most lehet citálni jogszabályokat, de nem számít, uh -huh. mert tényleg következményekörű ország vagyunk, tehát nem abba az irányba kell menni, hogy most jogszabály szerint ez megtehető lett volna, vagy nem, és ha nem, akkor most megyünk bíróságra és majd, majd két év múlva, vagy öt év múlva lesz bele valami, hanem ez a rövidebbik út, amelyik megoldást az szerintem. Tehát ez a, a képviseleti demokráciának használó közintézményeit, Aha, én azt okay. mondom. Jó, köszönöm Köszönjük. a segítséget. Egy nagyon fontos kérdés volt ez tulajdonképpen, és nagyon örülök neki, hogy te így válaszoltál, mert valóban hajlamosak vagyunk arra, hogyha valami gondot látunk, akkor, akkor a jogainkra próbálunk hivatkozni. És azok, akik ezeket a jogokat megsértették, ezek valószínűleg ezek az emberek, szakemberek egyszerűen lehet, hogy nem is gondolták végig, hogy mit csinálnak. Tehát nem, részben nem rossz indulat vezeti őket, hanem egyszerűen egy nem törődömség. Egy nem törődömség szabálynak megfelelő így is. Nem is gondolják végig, hogy, hogy mi a következménye annak, hogy mondjuk lezárnak egy átjárót. Mint ahogy nagyon sok egyéb, ja igen, Tegnap pont olvastam, a, a, a, a, hogy a villamos meg a busznak most megváltoztattak egy csomó útvonalat, hogy a, a interneten volt egy cikk, hogy próbálták minősíteni, hogy hanyast kapott a BKV, a utas hát majdnem megbukolt. A legtöbb helyen egyesre minősítették, tehát magyarul megbukott, csak viccesen azt írták, hogy mindössze tizenében, Hét éve volt eddig csak, hogy ezt a e, újkori demokráciát próbálja gyakorolni, a BKV, ez pedig hát semmi neki, hogy ezért nem buktatták meg. De lényeg az, hogy elégtelen. És pont ugyanez a dolog, hogy akik ezt a tájékoztatókat kirakják, azoknak semmiféle e, hogy mondjam, tájékoztatás nem volt arra, hogy a járatok még más járatokhoz kapcsolódnak. Tehát mindig csak a következő pont, vagy az az az irány, volt figyelembe véve, és magyarul aki, aki, aki el akar rából b be jutni, az nem kap egy képet, hogy most ez a járat honnan hova fog jutni, hanem csak az, hogy mit tudom én, onnan 100 méter átkerült a megállója, vagy mit tudom én. Tehát a lényeg az volt, ez volt a panaszoknak a lényege, hogy a a, a kapcsolódási pontokat nem viszi figyelembe. És, uh, úgy gondolom, hogy egy ilyen mérnök is, aki ezt betömette, az nem veszi figyelembe, hogy ott vannak kapcsolódási pontok. Emberek az egyik oldalon, a másik oldalon, piac az egyik oldalon, lakótelep, vagy házak a másikon, Egyszerűen hát, csak a kerítéstől kerítésig nem gondolkodik hogy örülni, a mi a máv területe. Nem, hogy örülni kéne neki, hogy ilyen van, hanem, ho ha, ha, nincs még, inkább létesíteni ilyeneket, mm -hmm. nem, hogy megszüntetni, szóval elég elképesztető történet, de, de... egyébként műszakilag ez lehet indokolt, hogy, hogy... Hát mindent meg lehet indokolni, mert lehet, hogy az, hogy a, a, hogy a pályának van a konfigurációja, tehát van ív sugara, meg van, mit tudom én, hogy milyen szinten épül a spálya, az lehet, hogy mert mit tudom én, a, a viszonyokat megváltoztatták, most csak mondok dolgokat, tehát ezek elsődleges dolgok, de hát istenem akkor megcsináljon meg egy másikat. Szóval mm -hmm. ez, ez a megoldás. De egyébként, ami az átszállásokat illeti, néha a, hallani onnak, hogy most akkor megoldottuk, hogy az egyik busz a másikat bevárja, és a, minden nagy csinadatát csinálnak belőle, hogy most már akkor van egy ilyen. De ehhez nem kellene szerintem ilyen nagy jár tevékenységet végezni ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Csak egyszer oda kellene figyelni. Szóval egy, egy bussofőrnek vagy villamosvezetőnek csak ki kellene nézni, hogy, hogy jönnek az emberek, és nem a, csak azt a táblácskát nézni, most akkor átment a óra 0 ba és akkor most indulunk, hanem látja, hogy sietnek az emberek, de, de számos alkalommal értem meg azt, hogy megérkezett az egyik busz, leszállunk, és tudván tudja, hogy mi azzal folytatjuk az utunkat, ötöréssépszor elindul. Uh -huh. És ő pontosan tartja a menetrendet. És ő betartott minden levőrást. Csak a másik a oda, mert az meg a csúcsforgalomban nem érhetett. Mondjuk és, és egyszerűen uh -huh. ez az, ami igazándiból nem lehet semmilyen jogszabályba foglalni, uh -huh. hogy tessék egymás oldal figyelni. Mert legközelebb ő is utas lesz egy másik helyen, uh -huh. Ahol nem fog elkölt megválni, és Most civilként te azt mondod, hogy itt ne, ne a, hogy mondjam, ha csúnyán mondom a nyálunkat verjük, hogy nekünk milyen jogaink vannak, hanem, hanem emberi kapcsolatok révén Pontosan. ezt meg kell oldani. A jog, hát mint tudjuk, egyrészt is nem mindig azonos az igazsággal, ezt már a roma uh -huh. tudjuk, a másik pedig az, hogy a jogszolgáltatás pedig olyan, amilyen minimum két év, maximum öt. Uh -huh. És mire, mire valamit elérünk, addig a már rég egész más helyzet van, és már is fejtettük, hogy mi a franciai is uh -huh. Szóval ez a, ez a jogász már tényleg egy olyan végső megoldásnak tekintem, emberi úton kéne megoldani a dolgokat egy alapvetően, és hogyha úgy nem megy, akkor is inkább a képviselő demokrácia eszközeit kéne alkalmazni. Ha már a közvetlen demokrácia nem működik, ugye ember? Civilek vagyunk, tehát akár közvetlen demokrácia is lehetne, az azt jelenti, hogy mi emberek egymással kommunikatív viszonyban vagyunk. Ez ennyi. Na és mi a helyzet békás megyeren Arány Gábor kérdezem, még ő keveset ö, beszélt. Hát, ö, mint visszatérve amit mondtam, tehát én a faluba lakom fönt, mm -hmm. amit most már ugye Budapesthez csatoltak. Megmaradt falunak azért? Tessék? Megmaradt falunak, mindenki úgy hívja most is? Mm, igen, részben falunak hívják, de... Albert Falván is falunak hívják Hát a neve, igen. De nem, az emberek nem nevezik már. Ne, hát nem, nem. nevezik. Nem. Főleg azért is, mert a 70-es évek elején a felét lebontották, ahogy gyönyörű, megtervezett, nagyon szép magánvillák voltak nagy kertek, és egy rettenetes sonda lakótelep lett a helyén, ahol úgy helyezték el a házakat, hogy a nyug északi nyugat nyugati szél jön, olyan szélcsatornákat csinál, hogy egyszerűen a, a régi házakra dobálja rendszeresen a cserepet a szél, meg rettenetes károkat tesz, úgyhogy valószínűleg ezt ilyen szélcsatornában nem vizsgálták meg a házakat, az mert az volt, azóta, azóta annyi jó, hogy jó a levegő, mert iszonyú húzat Nálunk van, is nagyon jó a levegő, szóval nagyon mert sokan költöznek a ki a városból. Mm -hmm. Nagyon sokan költöznek ki a városból, és... Abba és a, a faluba? Van. Most át beszéljek így ilyen. Igen, igen, igen, igen. igen megvesznek ezek, mert ezeket régi svábházak, egy kis felújítás kell hozzá, és, és, és, és minden, minden adott dolog van. De ott a, a, a sváb népség, hogy mondjam, lakosság, az, az mennyire maradt meg? Hú, hát, mert hogy aztán mondjam... Budafokon vagy a, ott is, ugye? Igen. Hát a régi, a, régi, a, régiek, is a régiek, is régiek, tehát az igazs Talán végig Buda, ős, Buda, Kessi, ez mind sváb falvak Ez igen. Uh -huh. Tehát a régiek, az idősebb korosztály, megmaradt, mondom, most már nagyon sok, sokan jöttek kiköltözni a városból, hát most már, már épp azt nézem már, hogy már nincs, nincs az a hangulata, mint régen volt a 80-as, 70-es években. Ezek ismerték egymást az emberek. Igen, igen. igen. És... Most már már úgy vannak, hogy teljesen közömbösek, ha köszönnek, az egyik a másiknak köszön, hanem nem köszön. Tehát mondom, rengetegen jöttek oda a városból lakni, teljesen idegen emberek. Uh -huh. Volt, vagy vannak olyan, olyanok, akik egészen a, a Ferihegyi repülőcértől költöztek oda ki. Hát, nekem is egy-két szomszédommal volt probléma, mert túl zajosak voltak, olyan dolgokat megcsináltak, hogy a kerítésem mellé tűzrakót raktak, befistölték az egész kertemet, uh -huh. és volt, volt egy kis vitánk egymással, meg veszekedés, és tulajdonképpen ezt el lehetett volna úgy hárítani, hogy szivakodás veszekedés nélkül. Az, hogy ők túl zajossak voltak, sokszor úgy jöttek haza, mintha a bányába mentek volna, csapták, vágtak az ajtót, kiabáltak, akkor minden hétvégén bulit rendeztek, uh -huh. mondom, tüzet Elek, raktak. Hogy lehet egy ilyen konfliktust rendesen rendezni? Mert azért ez minden vita két emberen áll. Végső vagy soron jogilag mond... majd mondja Gábor. Hát, nem hiszem. Nem, hát nem, nem, nem, nem kellett előző jogi dolgok. Meg lehetett velük olyan... beszélni rendesen is. Igen. De eh, hogy mondjam csak, tehát régen egy faluban nem költözhetett csak úgy oda valaki, mert olyan olyan zárt volt Igen. egy falu, hogy a ment, ugye, hamar kinézték onnan azt, aki nem oda való, és, és valahogy el kellett nyerni a falusiak jó indulatát, hogy befogadják. De ma ez pinkán pénzkérdés, hogy hova költözik az ember, nem nagyon, nincs egy olyan helyi élet általában, ami, ami, amiben úgy be kéne kapcsolódni, hogy, hogy jogot szerezzen kvázi az ember ahhoz, hogy oda menjen. A város az más, tehát a város mindig is más volt, mint a falu, a falónak a konzervativizmus a, a városban úgy nem érvényesül. De ezek a kis falvak ezek kis falak hát voltak? a falak voltak, de azért hát szaklátszik azért, hogy beolvasztották a nagyvárosban, minden, ahogy a Kemelyeketárban mutatja. A, a társadalom már nem azonos azzal, mint akik eredetileg ezeket a épületeket létrehozták, tehát a, a, a tartalom megváltozott, a formák nagyjából még az eredetileg a házak. De első helyen tényleg a megoldás az, hogy meg kell beszélni a dolgokat. Szerencsére általában azért még nagyobb, nagyobb részt meg lehet beszélni. A nálam is a mi volt, hogy orra egy cég, nem, abszolút nem örültem neki egy lakóházba, egy cég, és az a indított antré az volt, hogy fölszerelt egy riasztót, aminek megint csak nagyon-nagyon örültem, mert most miért a, a szomszédnak eljönni, hogyha bármi történik, ami aztán a műrfőtörvény értelmében a maga mondján szépen be is riasztott éjszakánként többször is, és a harmadik ilyen után akkor megmondtam neki, hogy ide figyeljen ez a lakóház, és nem nekünk kell riadnunk. Jó, bocsánat, így meg úgy meg amúgy, és azóta, az nem működik, szóval Talán nincs Meg Megoldotta másképpen. Megoldotta másképpen. Tehát az esetek többségében van megoldás, emberi megoldás, és amikor nem volt ilyen, tehát nem be tudtuk megoldani, akkor is azzal indítottunk, hogy leültünk, van nálunk egy taxis cég, amelyik rondairozott, hangoskodott és csapkodta az ajtókat, és éjszakánként hangoskodott. Akkor is, ha leültünk, megbeszéltük, semmi nem váltott, és akkor bizony elindult egy hosszú, hosszadalmas pereskerés, öt év. Igen, ez, ez igaz, és, mert mindig két emberen múlik, hogy az a, egyik a másikhoz igen. hogy áll hozzá. Mert van, amelyikkel normálisan meg lehet beszélni, van, amelyik meg oda megy, az ember meg akar bele valamit normálisan vesz és fog, és becsapja előtte az ajtót. És az a válasz, az az válasz hogy a régen ez hogy rá, volt, volt egy hogy ilyen falu bölcse vagy valóban más, író, mert hogy a, ott az a az fogalom, hogy, menni, hogy megszólják a másikat, ez egy szörnyű dolog volt, hát mm -hmm. az, hogy most megszólnak valakit, akkor, akkor inkább behúzta magát, és, és nehogy megszólni. Ez egy, ma már nem érvényes. Már, ez. már nem érvényes. Nálunk nincs ez a nagy mozgás ott Albert halvánot. tényleg generációk vannak ugyanabban a házban, meg utcában, úgyhogy nálunk még van ez, hogy aki kertésztárcsüt, az viszi a szomszédnak, a fölötte lakónak, aki elutazik, locsolják a virágait, uh -huh. kérés nélkül. De ugyan nálunk ez, van nálunk, nálunk ez jól működik is, még. Úgy, hogy... Na most ez a fajta közösségi élet, ez elmegye oda, hogy, hogy adott esetben összetudjanak fogni egy megoldandó kérdés érdekében, mondjuk hasonló kérdés, mint amit mondjuk a telefonánunk említett, ami végül is egy köz, közérdekű probléma van -e egy ilyen készség? Hát most gondolkozok, hogy nálunk volt-e valamilyen közös óvajot a lennének-e? Valószínűleg. És érdekes módon, vagy ahogy ez így is szokott lenni, hogy ilyen, inkább ilyen jó nyugdíj fölötti nénikék azok összejárnak, és akkor azok intézik, azok mozgatják ott a, a kereszt szervezettől kezdve, nem tudom, van ilyen klubjuk, akkor ilyen, ilyen öregek klubja, olyan, és ott mindent megbeszélnek, és nálunk az egy élő közösség elég jól. Annak is köszönhető, hogy van egy ilyen közösségi ház, és akkor ott összeverődnek az emberek, és nem, nem is kell oda nekünk még a közös képviselőse, vagy mi elszokták ott maguk intézni, meg, meg vannak olyan kardos öreg nénik, és akkor majd én azt elintézem, biztos mindenki tegeződik, ezek az idősek, és akkor Nálunk ez még működik. Hát úgy látszik, Békás-megyerem már nem. Albert Falván ez elég, elég jól működik. Az, az tényleg még falu most még. Engedjünk magunknak egy pár perc szünetet, és utána folytassuk a beszélgetést. Önök a nagyvárosi dilemmákat hallják egyébként, és néhány percból folytatjuk. Kis István, Arany Gábor, Gábor és Pányai Géza folytatjuk majd a beszélgetést. Önök a civil hallják, 10 óra van, és a nagyvárosi dilemmákat, Bányai Géza vagyok, Kulundzsia Gáborral ülünk itt, két vendégünk is István és arany Gábor. Ők a civilek. Úgy, úgy, úgy hívtad őket, Gábor, hogy ők civilek. Valóban Magyarul cívilek. ebben a műsorban azért nem civilek szoktak szerepelni, mert mindenki szakember és mint szakember próbál beszélni, de két olyan barátot hoztál el, akik azért a helyi ügyek iránt elkötelezettek, és véleményük van, de megpróbálunk egy kicsit úgy beszélgetni Budapestről, hogy ne csak nagyon átfogóan és okosan ö, nyilatkozzunk, hanem gyakorlatilasabb megközelítésben is. Egyikük Halbert falván, a másikuk pedig ö, Békás magyar, akik, tehát nagyon érdekes egyébként, hogy reprezentálják személyükben azt a nagyon sok budapestit, aki nem a belső kerületekben lakik, és akiknek Budapest nem csak a Váci utca, meg a, nem tudom én, a, a Dohány utca, meg a, a nagykörút, hanem valami olyasmi, amire azt szoktuk mondani, hogy hát való az Isten a mögött van. És Ez érdekes igazsá... a hogy a az és a város széléről ő telefonál. Igen, Igen, mert hogy többen laknak ott. Igen. Na most igazából nem lehetséges-e az, most, most igazán Gábort kérdezem, és aztán majd folytatjuk ezt az irányt, hogy ez a, ez a falusias ö, városi lét, ez lenne az igazi jövője egy ilyen nagyvárosnak. Valami az, hogy jött London sok tekintetben hasonló, meg néhány nagyváros, főleg amerikai nagyváros, igaz, hogy az egész más ö, ö, módon fejlődtek sokkal ö, tervezettebben, de ott is az emberek Inkább kis házak balaknak, van egy kis kertjük, nincsenek annyira összezsúfolva, mint általában Budapesten és a hasonló városokban. Ugyanakkor mégis egy városnak a részei, és adott esetben viszonylag könnyen képesek bekapcsolódni a városi életbe. De van egy ilyen helyi centrum is ugyanakkor. Hát a London ez jó példa, mert ugye távolról nézve egy nagyváros, és tényleg nagyon nagyváros, sokáig rúlán lennő a városa volt éppként London, de amit mi távolról Londonnak nézünk, azt hiszem, az hogy oda megy és közelre megy, akkor kiderül, hogy London az azonos a Cityvel, Azt hívjuk Londonnak. Már Westminster, a City of Westminster, vagy City of Chelsea, vagy, vagy Greenwich, ez egy mind önálló város. De ez körülbelül akkora, mint itt a belváros. Aféle, tehát gyakorlatilag ezek, nagyobb, mert... ezek már olyan egységek, amelyek emberi léptékben kezelhetők, átfogható, felfogható. Ez az emberi léptékben kezelhető, ez magyarul azt jelenti, hogy gyalog, biciklivel bejárható. Igen, ez az egyik. A másik pedig az identitás tudat szempontjából. Az ember oda tartozónak érzi magát, mint én például az első keret a várkerülethez uh -huh. kötődök. És ez nem közönség, nem általános, nem természetes dolog, mert értem a Pillang mellett is, ott nem tudom, zuglónak, vagy nem zuglónak, mondja, tizennyel édék kerület, és hiába értem volt évekig, nem éreztem magam ott a tartozónak. Uh -huh. Tehát ez a fajta helyi identitás, helyi kötődés, nagyon fontos, hogy megvegyen Mindjárt másképpen viselkednek az emberek egyébként, uh -huh. hogyha kötődnek a, a szűke pártiájukhoz. Uh -huh. És egyébként, hogy lehet -e a közösséget létrehoz? Például egy társasházban. Én például lakom abban a háznak 44 lakása, minden 44-ben voltam, mindenkit ismerek, és nem azt mondom, hogy mindenkivel egyformán jó a viszonyom, de van egy, egy nexus Én mindenkivel, tudom, a gondokat, bajokat, és az emberek segítenek egymásnak, ki, ki ennek, ki annak, tehát végül is megteremthető ez a dolog. Na most sajnos volt egy időszak, amikor tudatosan rombolták a közösségeket, és ez bizony a... a nekszűnt ö, szocializmusnak a bűne, ős bűne, hogy a legtudatossabban rombolták szét a, a helyi közösségeket. Akkor történt az meg, hogy ö, csepedi munkások kaptak ö, lakást Újpesten, és akkor odaig elmentek, hogy a FOK jenőhöz, akkori miniszterelnökhöz el, eljutottak, hogy kérjék őt, hogy hát ő is Csepeli, az apja is az volt, a nagyapja is a Vejszponténnel dolgozott, és hogy és csepelen szeretne lakni, akkor miért Újpesten adnak neki lakást, és akkor azt mondta Fokjánő, hogy elvtársak a szocializmus most Újpesten is fel lehet építeni. Tehát gyakorlatilag, és annak, hogy a szociológusok hiába figyelmeztettek arra, hogy a közösségek szétesése milyen következményekkel fog járni. Ez egy tudatos politika volt, az egész államhatalom sem a helyi közösségekre épített, hanem a munkahelyi közösségekre. Ott voltak a pátalapszervezetől kezdve minden, ott volt a szakszervezete, minden, ami működő dolog volt, és hát bizony ebből a rántottából nehéz megint tojást csinálni visszafelé. Uh -huh. És hát ez a feladatunk, hogy, hogy mégis ebben a rántottából tojást csináljunk. Most az nagyon érdekes, mert mindketten Gábor is meg is, már is olyan helyen lakik, ami határos a, a Tervezett uh, lakótelepi léte, ahonnan kiket oda utaltak, vagy oda kaptak lakást. Ők pedig, hát mondjuk szerencsével, a faluban lakhatnak. De ez a kontraszt mennyire jön ki, mondjuk Békás Magyar, az, az talán még egy kicsit ilyen értelemben érdekesebb is, mint uh, Albert. Falba, mert ott a lakótelep talán nem olyan hatalmas, de az a Békás-megyeri az, az meglehetősen nagy lakótelep. Igen, de hát mondhatnám azt, hogy Magyarország egyik legnagyobb lakótelepe. Még... az új palotait lehet hozzá. ugye? Igen, igen, igen. Ezt még a, a 70-es, 75-be építették fel. 75-76-os években. Előbb Egyébként a... oda is úgy utalták, ki a Igen. hogy, hogy valahol Albert Faván Igen. abszolút, tehát azért mondta, Igen. hogy lebontották azokat a gyönyörű századelei villákat, a, hát lehet, hogy azért, mert akkor meg csepelen épült a lakóteret, és mindenkit átettek cseppelre. Tehát aki mondjuk Falvánról. Albert fal lakott, annak utaltak egy és, és sajnos, még a nevet is tudom mondani, nem egy ember öngyilkos le. Szóval, ilyen tragédiák is voltak, hogy hát nemzedékek ott nőttek fel Albert falván, tényleg ilyen svább település, 1700 hányba telepítette Mária Terézió oda az embereket, és tudnék, hogy mondani, ki öngyilkos lett ott a lakóta. Egyszer nem bírta elviselni. Szóval ilyen tragédiák is Nagyon voltak. sokan menekülnek el onnan, adják el sorba a házakat, mindenütt, vagy, vagy Békásmegyerem felköltöznek a faluba, vagy, vagy a Dunakanyár Szentendre, Leányfalú környékére mennek ki lakni. És mondom, nagyon sokan költöznek ki a kilencedik, nyolcadik kerületből Békásmegyere. Tehát most a mellettem lévő szomszédom is, az is most jött oda lakni, és valahonnan a, 8., a 9. kerületből költöztek oda ki. is Most ez az érzület, mondjuk persze lehet, hogy nagyon nem kell magyarázunk, de azért jó, hogyha tudatában vagyunk, a lakótelepen a hangulat és mondjuk a mellette levő hagyományos településnek hát erről hangulat. Erről édesanyám tudna mesélni, mert ő ilyen nagy vöröskereszt aktív, és minden évben ő jár, pedig már jó idős összeszedni a tagdíjakat, és ott beszélgetni az emberekkel, és mindig, mikor mondja, hogy már a lakótelepi részre kell menni, azt mondja, fiam, én már előre félek, azt mondja hát, azokt az emberek, Igen. Tehát uh, annyira különbözőek az emberek a, a, a falusias részben és a lakótelepen, azt mondja, hogy... Minden. Csak Minden. Ugye előre jelzem, hogy a, a következő műsoron a krétakörben éppen egy érdekes kezdeményezés lesz szó, ö, Város ö, Misszió. Igen, a Új lakótelepen, a helyi ö, plébánia szervezésében megpróbálnak valami a helyi életet föl ö, uh -huh. ö, megerősítő ö, programot hozni. Egyébként új már több ilyen kezdeményezés van, hogy akik ott élnek ezen a lakótelepen, azok is előbb-utóbb az otthonuknak érezzék. Ami azért egy elég küzdelmes feladatnak ígérkezik, hogyha mondjuk a 70-es években épült meg, és, és hát 30 év után még tulajdonképpen most ezzel tudatosan kell foglalkozni. Ez a dolognak azért mutatja a, a problémáját. Lakótelepen, pontosan nem tudom megmondani hányan élnek, de a város lakosságnak közel egy harmada lakótelepeken él. És jóval kevesebbet foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert nem akkor hát elnézést, de olyan keveset, hogyha a városunk nagyjainak a, a különböző budapesti szóló szép és érzelmes beszéléseit, meg tervét halljuk, ebben a lakótelepek soha nem szerepelnek. Nagyon periférikus, a maximum egy ilyen ablak nívóján. Hát igen, ez a hőszigeteléses igen. akció van, ami hát egy, egy csúnya házból egy még csúnyábbat csinálnak, valamivel kevesebbe került talán a fűtés, azt nem tudom megmondani. De hát igazándiból ezek a, ezek a szigetelései dolgok is olyanok, hogy itt kelemfölül lehet látni mm -hmm. ezeket a hát volna a Krisztót, nem? Hogy öltöztesse be ezeket a házakat valami, <gül> valami extravagáns dologba, vagy mit tudom én, de annyira semmi ötlet, semmi invenció nincs, hogy hihetetlen, szóval, hogy ha már ezt hozzájönök, akkor ki is nézem valahogy. Na most például, ha hát igen, valószínűleg ez, ez, ez, a, ez a gond, hogy a, az ottani embereknek nincsen, meg Na, az, az vannak érzésük, vannak. hogy, hogy ők, ők egy, mint közösség képesek lennek valamit csinálni. Hát pedig csinálhatnának. Egyszerű műalkotásra lehet csinálni ez ebben a ronda, uh -huh. ronda Mert uh, Gábor említette, hogy, hogy uh, igaz, hogy a szünetben, tehát a hallgatóink kedvére elmondom, hogy, hogy a lakótelepen ugye nem egyszer az emberek kidobálják mondjuk az ablakon a, szemetet a jaj. A jaj. az udvarra. És már meg azt mondta, hogy valamikor régen, hogy volt egy, hogy mentek meg? Vártíva dolgoztam, és akkor elmentünk, mindig úgynevezett, ugye, akkor társadalmi munkába a fővárosi kertészeti változat bementük, és hogy adjanak egy-egy amit rendbe teszünk, ez egy olyan városért akartunk valamit tenni, persze ingyen, és hát mindig a Margit szigetet mondogattuk, ugye, hát ez amúgy is szép, de hát mi mindig kaptunk egy, egy lakótelepet, és akkor hát ott minden szerszámot kaptunk, erebét, lapátot, szemetesizét, zsákokat, minden, és akkor ott szedtük, amit egész évben a lakótelep lakók kidobáltak az ablakok alá a bokrokba, nem, nem mondjam el, hogy mi, mi minden volt ott, és ott könyököltek a lakók, és hát szinte röhögtek rajtunk, Na, hogy, hogy, hogy, hogy lehet, hogy az a lakó meg nem tudom, mondjuk Budafokra, mert ugyanígy szemetet szedni, de egyszerűbb lett volna, hogyha mindenki maga körül rendet tart, hát akkor ez volt a ezzel próbáltak megoldani a dolgot, de hát ez, ez így nagyon... Most nem lehet-e az, hogy az, aki, aki a, a, a, hogy mondjam, a hagyományos közösségben van, megpróbálja ezt a közösséget kiterjeszteni erre a szomszédságra? Vagy egyáltalán ez egy, ez egy irreális elképzelés? Mondjuk, ha ott van az a e, Békás-Megyer falu, és ott mondjuk, hogy az emberek jobban összejönnek, mondjuk alabert falán jobban összejönnek, hogy valahogy megpróbálják bevonni a lakótelepéket, hogy hát ti is ugyanehőz a faluhoz tartóztok. Nagyon nehéz. Nagyon annyira helyez. más a gondolkodása egy lakótelepe lakónak sajnos, hogy tehát olyan, hogy hazamegy, becsapja az ajtót, kész. Neki ugye... A csak Helyben, hogy de emberként teljesen. ő pont ugyanolyan, mint Nem, már én. nem. Hát azért nem most, hiszem, már, most már <gül> évtizedek óta laknak ott ezek az emberek, és és a tapasztalat. Megváltozott, tehát neki nem kell fát vágni, neki nem. Hazamegy, jön a fűtés, a melegvíze nem tudja, és megszoktatták az embert a lustra, hazamegy, ledobja a cipőjét, elterült TV csipsz, papának, sörgyereknek, kóla, és ez egy életforma lett. A falusi részben nem így van, hát ott össze kell szedni a longot. Nekem valami azt súgja, hogy pláne, hogyha ennyi emberről van szó, hogy ha ezt ők hallják, mert pedig hallják most azok is, akik a lakótelepi szobában ülnek, rossz azt mondják, hát azért igaz, hogy szoktunk néha csipszet enni, és nézzük a dv-t, de hát elnézést ugyanolyan emberek vagyunk, mint azok, akik a, a családi házban élnek, hanem elmondanák azt, hogy nekik mi a gondjuk azzal, hogy ők miért nem érzik azt, hogy tehetnek valamit. Mert valami olyanba ütköznek bele, talán egyfajta hogy mondjam, ö, azt nem akarom azt szoklatilag mondani, hogy tudatlanság, de nem, a, nem a, olyan értelemben nem a tudatlanság. Igen, de valami olyasmi, ami tap, olyan tapasztalatot ö, kaptak az életbe azáltal, hogy egyszerűen oda lettek ö, egyetlen esélyként esetleg egy olyan helyre kellett költözniük, ami, ami, ami egy ö, megoldás volt, de nem egy ideális megoldás. Naszegendi problémák vannak, tehát a tömeges lakásépítésben, nem a nevében, igen. tömeges volt Teljesen csak a mennyiség számított. Az, De mennyiség az emberek nem, nem voltak lakoztak. nagyon figyelembe és, és tényleg egy, egy házban, egyetlen egy épületben falunyi ember lakik. Uh -huh. Alkalmas, mint hogy itt itt a Kerenfődön is vannak ilyenek, Obodán is vannak ilyenek. Út. De lehet, hogy a, a sötét konyha, nincs ablak a konyhának. Igen. Hát az, az valami szörnyű lehet. Ez ott folyózik Rengeteg sötét. Ez igaz, én is látom. még azt sem. még sem. Sötét, semmi. És ha van egy társasház, mondjuk 8-10-12 lakással. Nem egymást a világ föloltja nem? No, de nem kéne, hogy nem az volna jó, hogyha mégis, ez amit mondjuk ha ez nem egy kollégiumban van, egy kollégiumban lehet egy, egy közös élet, persze egy, egy nehéz egy én azért a, hasonlítom ha egykorúak, meg egy érdeklődés hát azért igen, hogy de úgy, úgy, az könnyebb. könnyebb itt van, amikor Holabit? le is szólják, hogy buzgó mócsi, meg nem tudom minden neve, hagyjon engem békén, azt egész nap melóztam, zaj volt, mit tudom, én bezárom Igen, a izé, zajtott, jön ez az öreg senki. néni, hagyjon engem békén, Igen. ne izéjen itt, hogy vörös kereszt, meg, meg polgári kör, meg hagyjanak engem békén, szóval az, körülbelül ez, ez van, Igen. sajnos. Szóval egész közösséget teremteni olyan helyen, ahol egy lépcsőházban 64-en laknak, és egy Igen. házban már 254-en mondjuk. Igen. De még vannak nagyobb számok is, szóval, és egy, egy társasház 250 lakásból áll, szóval ez már nem közösség. Ezt már nem lehet egybe tartani, már a, a mi házunkban 44 lakás és határeset, uh -huh. ahol már valaki eljön a közgyűlésre, valaki nem jön el. Jó, én egy, többi, egy olyan házban, valami 60 régi ház, 30-esekben épült, de 64 lakás van benne. Hát, és is? A közgyűlésen határ mindig uh, ismételt közgyűlés van. Tehát az emberek Igen. abszolút nem érdekelnek, és ott, ott milyen milliós vagy arról van szóra. De utána azért számunk kéri, hogy miért nincs meg ez, meg azzal nem megy el. De, de, de, de bocsáss meg, de valahol mégis ez arra utal, hogy mi magunk, akik most a civilek, meg a lakók, meg azért vagyunk, ez a fajta nem törődömség, okozza azt, hogy milyenek a vezetőink, milyen, mit engedhetnek meg maguknak a beruházák, beruházók hogyan alakítják a fejünk felett, vagy a, a fejünk mellett a, a dolgokat, mert ugyanilyen közömbösen nézi mindenki azt, hogy ez hogy van, és úgy érzed, hogy ebben nem szólat bele, és valahol ezt a ezt a falat szerintem mégiscsak át kéne törni, vagy engedni, hogy az emberek rájönnek, hogy de igen, ők pontosan beleszólhatnak, és fontos a szavuk. Hát én csak megerősíteni tudom, ahogy az előbb is mondtam, hogy e, nagyon nehéz visszafele e, megtenni azt, amit egyszer már rontottak, de még sincs más út. Tehát, hogyha egyszer, e, sajnos bekövetkezett a helyi közösségnek a tudatos szétrombolása, amivel következett, hát e, sok apró lépés révén e, abba az irányba kell hatni hogy ezek létrejöjjenek, csak itt nehezítő körülmények vannak, amik akkor még nem voltak, vagy nem ilyen mértékben, a média, amelyik odaköti az embereket, a számítógép, a mobiltelefon, amit mit tudom én mi, alkalmas, az ember a, az ő partnerét nem a szomszédba találja meg, hanem Alaszkába, vagy mit tudom én Kiskunfélegyházán, mert, mert, mert a közös érdeklődési körét abban abba látja, és most már olyan eszközök vannak, hogy ez nem ilyen problémá. Tehát valóban megteheti, meg engedheti magának azt, hogy, hogy bezárkozzon. Mert... A nyugati világban nagy városokban ez a fajta elidegenedés hasonló. Hát nézzek ki a párizsi edővárosi gondokat, amikor irányú is eljutott a híre, hogy mik, mik történtek mm -hmm. ott ott még állás, etnikai gondok is mm -hmm. nehezítették a dolgot. Egyébként ez egy időzhetet bomba ez az egész lakótelepi ügy. Ezt né néha kimondták szociológusok, hogy ez sokat több figyelmet igényelne, és ezért is jó, hogyha például a városmissziók keretében a lakótelepekkel is valakoznak, uh -huh. mert valóban ott is emberek élnek, akik a, a, nem csak honfitársaink, hanem felebarátaink is, alkalmasint, ö, tehát ö, ugyanakkor a figyelmet kéne ezekre a területekre, sőt alkalmas, és nagyobb figyelmet, mint biztos mint vagyok sokra, benne. Tudni. Én egyébként meg vagyok győződve róla, hogy Látva azokat a tereket, amik a lakótelepen vannak, hogy azok alkalmasak lennének arra, hogy, hogy izgalmas közösségi tereket alakítsanak hát el Kicsit bátran kéne hozzányúlni, adott esetben ilyen lakást is föl kéne áldozni, hogy hát közösen a területek lótendékát. Összé lakásokat és hát lánunk is valahogy ebb, erről, ebb az irányba kéne menni mm. csak hát azt az idatlan pénzt, amit most ugye a mertóépítésre ödnek bele annak egy részét ilyenekre költenék, akkor egy jó dolgot lehetne csinálni Hát két hét múlva jelentkezni ma e, civil fölfogás volt a, a központi témánk, a nagyvárosi dilemmánkban Arany Gábor Kis István volt a vendégünk Olonja Gáborral, búcsúzunk bánya, Gézát, hallották két hét múlva. Jelentkezünk ismét minden jót.